Malah ada satu cerita lucu sekali. Ada satu perempuan kawin dengan suami namanya Abu Jarja. Suami ini namanya Abu Jarja. Kawin dengan satu perempuan. Sesudah kawin tahun pertama melahirkan anak perempuan. Itu Abu Jarja kelihatan rada-rada lesu itu dengan anak perempuan. Tapi istrinya ini supel. Mengatakan ya Abu Jarja mudah-mudahan tahun depan kita melahirkan anak lagi iya amin amin tau-tau tahun depan melahirkan perempuan lagi itu suaminya rojo-rojo merasa -rojo, ya gilisa sedikit tahun lagi melahirkan perempuan lagi sudah tiga itu laki-laki sudah merasa seperti sumpek, kelihatan sekali, dia bilang ya Abu Darda ini kan takdir Tuhan kita tentu saja kepingin anak laki. Tapi bagaimana Tuhan minta. Uh, Tuhan menentukan. Dia yang memaringi. Dia yang menentukan perempuan. Kita bisa berbuat apa? Oh iya iya. sudah Benar itu. Pasti insya Allah tahun depan ini insya Allah. Laki. Tahun depan tau-tau kembar perempuan dua-dua. Jangkep lima. Akhirnya ini berdarah minggat. Keluar dari rumah. Tidak muncul-muncul. Rupanya itu berdarah minggat. Tinggitan di rumah Tonggo-Tonggo yang agak jauh sedikit dengan mengersulah halnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana hal saya ini ya Allah ini anak-anak perempuan semuanya lima sudah sudah saya takut takut takut akhirnya kau kasih dua sekali kaligus itu perempuan tanya perempuan perempuan yang uh, nilai dia kawin uh, dia beranak ini ditanya saya punya suami apa Lari keluar dari rumah karena saya ini Doakan saya ini dapat barokah Dari anak lima ini Perempuan saya sudah ditinggal oleh suami saya Oh suamimu di rumahnya bulan Sudah sekian hari Tidak Katanya dia sumpek nah, Dapat berita kurang enak Dia sumpek dia mau menyenangkan hadinya Tahu-tahu itu perempuan Menulis syair kepada suaminya itu tadi Dikasihkan tangan Satu orang Isinya itu syair sebagai berikut Mali abid darda ilaya atina fil bait alladhi yalina aqbana an la fi aidina wa inna ma Abu Darda menerima sepucuk surat tertutup tersampul rapi dibuka oleh dia dari mana ini surat ini dia bilang dari istrimu kau sudah tahu saya di sini. Jangan cuba lah bacaan apa isinya. Saya tidak tahu ini saya dititipi oleh istri saya untuk menyampaikan padamu. Dibaca syair itu menangis Abu Jarda. Dia melompat bangun. Dia bilang, Allah imad adi kafi idina. Wahin nama nuotol dari alfilah. Betul. Dia bilang, artinya syair itu dalam bahasa Indonesia. Mengapa Abu Jarda minggat dan ngambul? Apakah karena kami tidak bisa melahirkan atau belum melahirkan seorang putra? Nah, demi Allah, hal itu bukan di tangan kami dan juga bukan di tangan kamu. Namun kami diberi oleh Allah apa-apa yang Dia karuniai kepada kami dan Dia kersakan kepada kami. Abu Jarda melompat dia, bilang, sodagat, sodagat, sodagat kembali ke rumah dan selesai itu ngambul. Saudara-saudara, jadi ini terjadi pada zaman di mana orang masih warak enggak kuat sebenarnya hal itu sudah menjadi satu watak manusiawi tetapi tidak boleh dijadikan suatu sandaran atau tidak ditemukan sandaran daripada syariat semuanya sama tetapi wajib kita didik sebenarnya Saudara-saudara dengan demikian kalau tidak ada pertanyaan lagi majelis ini kita tutup dengan membaca al-Fatihah untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seluruh negeri-negeri umat Islam di dunia. Dan menyelamatkan umat Islam dari gangguan dan ganyangan kaum Yahudi dan Masrani dan kaum Komunis. Dan menyelamatkan kita semua dan membereskan persoalan-persoalan kita. Di mana saja umat Muhammad SAW hidup.